Cine este, de fapt, Călin Iepure? În primul rând, Călin Iepure este un om. Este un om ambițios, un om care vrea de la viața lui să realizeze foarte multe lucruri. În al doilea rând, Călin Iepure este un antreprenor, sau mai exact un intraprenor. Momentan, conduc echipa firmei Space Rabbit și... Fac parte din Consiliul de Administrație a primei rețele de publicitate din România pe status și din lume, de fapt, pe status de messenger, status -pip. Și în al treilea rând, sunt momentan președinte al clubului Timișoara Toastmasters, primul club, club de public speaking și leadership din România. Spuneam, vă spuneam mai devreme de Space Rabbit. Space Rabbit este o companie care se ocupă cu dezvoltarea de, hai să le spunem, aplicații internet, dar o facem într-o manieră diferită. Încercăm să ne diferențiem față de piață prin abordările distincte pe care le facem noi vis-a-vis -vis de concurența. De, de status prim, ce pot să vă spun, a fost o idee care mi-a venit după ce am participat la o la o conferință de marketing. Am primit o carte de la editura publică, se numește Buzz Marketing și am avut la început o aplicație care schimba statusul de messenger. Care au fost cele mai importante elemente în dezvoltarea ta personală și profesională care au contribuit la succesul pe care l ai acum? În primul rând, de mic, m-am considerat un om ambițios. Mi-am dorit, mi -am dorit să fac lucrurile bine, mi-am dorit să, să ies în lume și să dezvolt, să dezvolt lucruri. Și asta am încercat să o fac printr-o implicare foarte mare. Uh, țin minte că prin clasa nouă, chiar uh, la un moment dat uh, vroiam uh, pentru a face bani de buzunar, vroiam să mă duc să uh, culeg mere, mere dintr-o livadă din apropiere. Și atunci, stând și analizând, le-am spus părinților mei, fraților, toți, era, era și vremea în care toată lumea avea firmă, I am zis, fraților, toți unchii noștri au firmă, hai să dezvoltăm și noi și să facem și noi o, o firmă. Și am făcut un AF și un element important care m-a ajutat în dezvoltarea mea personală a fost învățarea abilităților de a vinde. Învățarea abilităților de negociere. De asemenea, cred că punând suflet în tot ceea ce am făcut și dorind foarte mult, dorindu-mi foarte mult ca lucrurile pe care le fac să fie așa cum trebuie, cred că asta m-a ajutat pe parcurs foarte, foarte mult. Punctul tău forte este reprezentant de capacitatea de a porni sau dezvolta afaceri noi. Cum ai ajuns să descoperi această vocație? Foarte, foarte simplu. Până la urmă, în momentul în care vrei să faci ceva, îți dai singur seama de lucrurile astea. Nu trebuie să vină cineva să te tragă de mâine că și să spună, băi, tu putea să fii antreprenor. Cred că abilitatea și capacitatea asta de a dezvolta afaceri vine odată cu, cu punerea în aplicare a unei idei. Se spune, foarte mulți oameni spun că, băi, dacă am o idee înseamnă gata, pot să cuceresc lumea, nu e adevărat. Ideea ta valorează 0 până în momentul în care o pui în aplicare, iar modalitatea prin care reușești să o pui în aplicare contează foarte mult și este cea care face diferența față de competiție. Cum uh, am ajuns să-mi descoper această vocație, spuneam mai devreme, de vânzare, negociere, de mic am început să vând în piață, de mic am început să mă tocmez cu oamenii și de mic am învățat să lucrez cu oamenii. Cred că pasiunea pentru domeniul IT în care activez și abilitățile tehnice, am participat și la câteva concursuri naționale și internaționale de informatică, deci pasiunea, abilitățile și, nu știu, dorința aceasta de a deveni mai bun m-a făcut să-mi descoper vocația Mai târziu am făcut și am studiat foarte multe lucruri care se leagă de chestiuni economice, chiar am făcut un master în direcția asta care mi-a deschis apetitul pentru lumea businessului să spun așa. Care sunt calitățile necesare pentru a fi un bun antreprenor? Cum poate să-și dea seama un tânăr că are aceste calități? Văd că în ziua de astăzi e foarte la mod acest cuvânt, antreprenor. Deși mulți oameni îl folosesc, foarte puțini sunt cei care își dau seama cu adevărat care este diferența dintre un antreprenor și un oportunist. Să nu aveți grijă să nu greșiți în momentul în care vă numiți antreprenor. Am văzut foarte mulți patroni care au deschis o măcelărie și se numesc antreprenori. Nu. Antreprenorul este, care, este cel care reușește să facă pe lângă uh, profitul zilnic, este cel care reușește să conducă oameni, este cel care reușește să organizeze o echipă, reușește să facă lucruri cu adevărat inovatoare. De asemenea, Cred că trebuie să vezi de unde pleci. În momentul în care știi foarte bine de unde ai plecat și îți vizualizezi drumul pe care vrei să o iei, acest lucru te ajută foarte mult să-ți dezvolți calitățile de antreprenoriat. Cred că designul vieții tale personale uh, o ia pe un făgaș uh, nebănuit în momentul în care îți pui în cap lucrurile astea. Cum poți să-ți dai seama dacă ai aceste abilități? Foarte simplu. În primul rând, dacă ești diferit față de prietenii tăi, sigur ai aceste abilități. Dar uh, nu este singurul criteriu. În primul rând, uh, trebuie să o simți. Trebuie să-ți dai seama că vrei să faci ceva cu viața ta, vrei să faci ceva în viața ta, ceva care să rămână cel puțin pentru încă nepoții tăi. Care sunt șansele unei antreprenor de a reuși cu o afacere în România? Te rog să ne dai câteva recomandări din experiența ta personală. În experiența mea personală pot să spun că... Datorită faptului că lucrezi în IT, în acest domeniu, cel puțin șansele de a reuși sunt foarte, foarte mari. Deoarece e foarte ușor să pui pe piață un produs, e foarte ușor să strângi o echipă de oameni sau chiar prieteni cu care să dezvolți o, o idee pe care n-a mai avut-o nimeni sau să îmbunătățești o idee care există pe piață. Recomandări. Cel mai important este să începi să înveți înainte de a te lansa în, în, investiții, în investiții serioase. Dacă te hotărăști să începi o afacere, nu te avânta cu capul înainte. Totdeauna trebuie să-ți urmezi visele, dar trebuie să fii uh, foarte calculat. Am observat că sunt mulți oameni care, înainte de a porni, nu-și fac un plan de afaceri. Faceți-vă un plan de afaceri, faceți-vă o analiză SWOT, puneți în balanță care sunt... Uh, toate aspectele următoare afaceri, identificați riscurile, identificați avantajele competitive pe care le puteți avea pe piață și vedeți și care sunt posibilele amenințări. Totdeauna le spun oamenilor cu care vorbești, care mă întreabă despre antreprenoriat în România, că este de preferat ca înainte de a începe o afacere să încep să lucrezi ca și angajat într-o afacere similară. Și dau exemplu cu spălătoria de mașini. Dacă vrei să-ți deschizi o spălătorie de mașini, angajează-te ca un spălător de mașini 2 trei luni pentru a vedea, într-adevăr, ce implică acest lucru și cum poți să îmbunătățești, să îmbunătățești în mod semnificativ modalitatea de spălare a mașinilor. Asta te va ajuta foarte mult. Vei economisi timp, vei economisi bani și vei ști ceea ce să le ceri de la angajații tăi. Te rog să ne recomanzi cea mai puternică metodă, tehnică sau abordare din domeniul tău profesional care să-i ajute pe ascultătorii noștri. Nu cred că am un panaceu universal pentru această întrebare, dar cred că orice te-ai să faci, cel mai bine asigură-te că te pricepi și că o faci cu pasiune. Cel mai important lucru, din punctul meu de vedere, este că în momentul în care te duci dimineața la serviciu sau la firma pe care ai creat-o, este să te duci zâmbind și să o faci cu plăcere. Care sunt recomandările tale pentru tinerii care pornesc în viața de adult? Ce ar trebui ei să facă pentru a obține succesul dorit? Recomandări. În primul rând, așa cum spuneam mai devreme, încercați să fiți diferiți. Abordați lucrurile dintr-o perspectivă personală, dintr-o perspectivă care să fie distinctă față de cea a prietenilor sau colegilor voștri. Și cred că cel mai important lucru care m-a ajutat și pe mine a fost faptul că am pus accent foarte mare pe dezvoltarea personală. Și aici pot să vă spun uh, trei greșeli pe care le-am făcut eu în viața de student și pe care ar fi bine ca voi să nu le faceți. În primul rând, nu m-am înscris în nicio organizație studențească și mi-a părut rău. În al doilea rând, am făcut un master în același domeniu și mi-a părut rău. Și în al treilea rând, am uh, evitat să lucrez în timpul facultății. Toate acestea le-am suplinit după ce am terminat facultatea, m-am înscris într-o organizație, Toss am mai făcut un master în domeniul managementului și m-am apucat de lucru. Cred că asta, astea, dacă aceste trei greșeli nu le faceți în timpul facultății, aveți deja, un, aveți deja un avantaj în fața celorlalți. Ce ar trebui să faceți pentru a vă obține succesul? Cred că cea mai facilă cale pentru a avea succes în acest domeniu este să îți aloci un mentor și să te să -ți aduni în jurul tău prieteni și oameni ca și care doresc să devii. În momentul în care te afli într-un grup de oameni care au succes, un grup de oameni care știu multe lucruri despre business, știu multe lucruri despre cum să-ți creezi o afacere și cum să fii un antreprenor de succes, Cred că în momentul ăla poți să asculți și să, să gândești critic la ceea ce spun ei și în timp vei reuși să obții succesul, deoarece foarte multe lucruri le vei învăța de la ei. Alin, îți mulțumesc foarte mult pentru interviu. Cu mare plăcere, cu mare drag oricum.